Capítol 9. Voleu votar? som i doncs! Les reaccions d’opinió adverses a la fàbrica no treien el son a Mr. Peppercorn ni a Mr. Nassosec. Els camions, tal com feien un cop per setmana, continuaven entrant per la porta electrificada amb tones i tones de matèria primera que s'esfumaven, microscòpicament triturades pels respiradors de la factoria. Que diguin el que vulguin mentre continuïn consumint el nostre pebre. I el director nord-americà es quedava tan content. El món no comprèn l'esforç de la tècnica, combinat amb la tradició que ja ve del temps de la ruta de les espècies. I el japonès tornava al laboratori a calcular si amb un índex més elevat de radioactivitat les bossetes de pebre es conservarien mil anys i un dia en comptes dels 99 anys i un dia actuals. Al cap d'unes setmanes, el descens de la venda del producte els amoïnar, després els preocupar i, per últim, els desesperar en comprovar que es tractava d'un boicot mundial en contra del producte. —Honorable Mr. Peppercorn, hauria de pensar a fer quelcom! I el japonès afegia... «La situació comença a ser greu. Recorreré a la presidència del meu país», afirmava el nord-americà. Els ànims se'ls enfonsaren del tot en rebre un telegrama del secretari d'Estat del govern dels EUA. Deia “Mr. president diu no poder fer res, Stop. Impossible actuació de la CIA. Stop. Mala sort. Stop. L'únic que pogué fer el govern d'EUA va ser negar-se a vendre avions de guerra a un país del sud-est asiàtic, en remanxa per l'augment espectacular en les exportacions de pebre negre natural. I és que aquest país, al igual que els seus veïns asiàtics, volien emprar els diners entrats tan ràpidament en coses pràctiques i útils com eren els avions de guerra, o almenys en coses en futur, com afirmava el president del país mirant el mapa de la zona i assenyalant l'estat limítrof que no tenia plantacions de pebre negre, sinó de canyella fina. «Estem perduts! Honorable company director!» I el sorollet, aquesta vegada, era causat per les llàgrimes sumortes que entelaven les ulleres rodones del japonès. I va passar el que sol passar quan una multinacional no rutlla i perd diners. Els bancs internacionals en retiraren el capital i els encarregats de les inversions dels magnats del petroli tornaren a dipositar els petrodòlars als bancs de Suïssa. Quan els àrabs es trobaven als vestíbuls dels hotels de la costa del sol espanyola, se saludaven dient «Hala, és gran! El meu amo dipositarà els diners a Ginebra!» I tant com és, perquè ha obert els ulls del meu senyor, que diu que els bancs suïssos ni polueixen l'ambient, almenys físicament. I Pobrics, per ofegar les penes, anaven a comprar una finca en piscina en forma de ronyó. De ronyó ben cobert pels patrodòlars, naturalment. Al mateix temps, els habitants de la plana començaven a murmurar «Nimoni de Pepa, ens ha fet tan mal!» «Ja fora hora que pensessin a fumar al camp!» Els alcaldes de Viladreta i de Vilacentre plantejaven la darrera batalla. «No digueu això!» Els científics de la S.N.R.B.P. Enco poden variar el procés de fabricació. D'una manera o altra, el poble en surt beneficiat amb la fàbrica. I mentalment, veia les esplèndides samarretes i els corredors que visitaven les multinacionals veïnes buscant encàrrecs. Superpam no hi era per mirar d'aturar el mal ambient. S'estava refent a la seva granja de Miami Beach amb les seves ovelles de llana d'or i els seus cangurs saltadors. A més, li havien de fer un nou jersei. La secretària li deia Ets un descurat! Hauries de tenir sempre un jersei de recanvi per a un cas d'accident com aquest! N'estic farta de treballar amb tu! Sí, des que s'ho havia de pensar, que el raig làser mal cremaria. Al seu torn, el batlle viladratà en veure com es posaven les coses, havia fet societat comercial amb una multinacional de Hong Kong per tal de fabricar les caretes contra la pol·lució a preus competitius en el mercat europeu. D'alguna cosa hauran de servir, perquè la Pepa se'ns en va. Adéu, Pepa, Adéu! Pere Nàpiador i Joan Objectiu descansaven a Vilasquerra de les aventures passades. Llegien molt, ja que els calia informar-se d'un nou afer que pensaven denunciar a través del Mengenaps, la perillosa contaminació mental produïda per les zones de televisió i no es deixaven veure gaire pel poble. Tampoc no es veia l'alcalde de Vilasquerra per enlloc. Estava molt deprimit per no haver col·laborat en la lluita final contra la fàbrica de pebre. En canvi, el que estava més content con un xínjol era l'apotecari de Vilacentra. D'amagatotis havia comprat una gran partida de pebre negre sintètic i radioactivat i el venien bossetes de pipes buides a la gent de la plana. Les meves particulars investigacions m'han dut a la conclusió que els habitants de la plana encara necessitaran ensumar pebre negre, almenys durant un parell de mesos, si no volen caure en la síndrome d'abstenció. I l'home es fregava les mans suspirant pel negociat. Uns camionassos anaven traient els dipòsits d'aigua pesant i les calderes de la multinacional. Mr. Peppercorn i Mr. Nassosec enviaren unes cartes als ajuntaments de Viladreta i de Vilacentre agraint la col·laboració que sempre havien trobat en ells. També oferien els seus serveis des d'una nova fàbrica de la United Fresh and Dried right Fruit Co., situada en un país africà. Si mai necessiten adquirir partides de cacauets fabricats a partir del cautxo sintètic, quedem al seu servei. S'acomiadaven el nord-americà i el japonès. En rebre la carta, els dos batlles que l'adversitat havia unit en una profunda amistat, entonaren a cor. Ara sí que va de veritat! Adeu, Pepa del nostre cor! Adeu! <coughs> Pere Nàpiador i Joan Objectiu reberen la visita d'una comissió de veïns dels tres pobles de La Plana. Nosaltres voldríem, agraïts com estem per tot el que heu fet en favor dels nostres pobles... Pere imaginava que li regalarien un pergamí amb les signatures de tots els habitants de La Plana. Voldríem que es presentés a les properes eleccions municipals per a l'alcaldia d'algun dels tres pobles. Carat, què voleu que us digui? Ara sí que m'agafeu ben desprevingut. Jo sóc, i el meu company m'ajuda, un periodista ecologista, però mai no he pensat dedicar-me a la política. Jo crec que la defensa de l'equilibri ecològic està per sobre dels partits polítics tradicionals. Precisament per això va prendre la paraula el jove que semblava el capdavanter del grup. Ara, un cop acabat tot l'afer, Analitzem les reaccions i el comportament dels ajuntaments de Viladreta, de Vilacentre i de Vilaesquerra, i cap no ens satisfà. El que volem és un aire de renovació a les alcaldies. Que és el que ens podeu ensenyar vosaltres, senyors Snapia d'Or i Objectiu, una línia ecològica ben clara i unes actuacions ben netes. Ja fora bonic, ja, se li escapa el fotògraf. «Però és que nosaltres... la nostra feina és la de denúncia!» murmurava Pere, boi rescant-se el clatell amb la mà esquerra. «Mireu, ja us tornarem la resposta. Ho hem de meditar rebé!» Tres dies van estar els nostres amics donant voltes i més voltes a la proposta. Estaven submergits en un oceà de dubtes per on navegaven acompanyats d'unes velles i optimistes sirenes que els animaven a presentar-se a les eleccions i d'uns taurons negres-negres que els desanimaven augurant que fracassarien en el combat ecologista. A la fi es decidiren. Convocaren una representació dels habitants dels tres pobles a la sala de juntes de l'antiga multinacional, les claus de la qual tenien, per torn i durant un mes, els presidents de les associacions de veïns de cada poble. Bé, senyors, he decidit presentar-me a les eleccions municipals. Amb una condició, però... Mm. L'expectació i el silenci eren tals que s'hauria pogut sentir una mosca tocant el violí. S'haurà de fer un referèndum previ per veure si els habitants volen unir els tres pobles de la plana en un de sol. Vi la natura de la plana. En cas afirmatiu, em presentaré a les eleccions. Una allau d'admiracions el va interrompre. I quina idea més bona! És un projecte genial! Així acabarem amb els muntatges econòmics de tants anys. Aleshores, vosaltres mateixos fareu la llista dels regidors que s'han de presentar en la meva candidatura. La meitat més una hauran de ser més joves de 30 anys i hauran de donar, solemnement i públicament, la seva paraula d'honor quan te posaran sempre el benestar dels habitants i l'interès ecològic als seus propis interessos i els del partit polític al qual pertanyin. Així tu vols la supressió dels partits polítics? De cap manera, però si surto alcalde de la plana, els partits polítics representats se sotmetran abans que tot al benestar del poble. I no cal dir-ho, totes les decisions de l'Ajuntament seran preses democràticament i a més dels regidors, tindran vots representants directes del poble. La figura del Pere semblava un pam més alta, com si creixés en exposar el seu projecte. Se S'assegué i de sobte s'alçà de cop. M'oblido d'una cosa. Hmm? He dit. Oi que els discursos s'acaben així? En acompanyar la comissió de veïns fins a la porta de l'antiga multinacional, Pere es fixa en aquell pic a mesos enrere, tremolava desesperadament. S'havia calmat i a poc a poc tornava a bardejar. El periodista li clava un copet amistós al tronc mentre deia «Ànim, noi! Tu ets un bon senyal!» Al cap de cinc minuts, la notícia s'havia escampat pels tres pobles i es desencadenar una guerra de comentaris. «A la plana farem un experiment que pot tenir un gran ressò!» «Però que no veieu que ens estavellarem amb aquest somiatruites?» «S'han de renovar estructures i maneres d'actuar.» «On són els joves que jo feia cridar visca la Pepa?» plorava l'alcalde viladretà, amb el cap recolzat a les espatlles del seu company vilacentrista. Els tres batlles de la plana telefonaren el mateix dia als secretaris generals dels seus respectius partits. Procuri evitar el referèndum o, si no, que surti contrària a la Unió dels Tres Pobles, contestaren el de Viladreta. Com que és democràtic, no ens queda més remei que acceptar el referèndum. Faci molta propaganda perquè no surti la Unió, digueren el de Vilacentre. I què vol fer-hi? Demà passat celebrarem una reunió per preparar l'estratègia de cara a les properes eleccions municipals. Va ser la resposta que obtingué el dèvil Esquerra. <coughs> I el referèndum tingué lloc. Més ben dit, se celebraren els referèndums, que foren tres. En fer el recompte del primer, Pere preguntava «Però com pot ser que hi hagi 15.000 paperetes si els habitants de la plana són 8.953?» L'alcalde de Viladreta dissimulava i comentava amb el de Vilacentre. «Aquests censos deuen ser de l'any de la picó!» Es tornà a votar i, en fer el recompte, descobriren que havien votat persones que feien més de dos anys que criaven malbes sota terra. «No hi ha dret! Aquí s'han fet trampes com una casa de pagès!» protestava Pere Napiador. «A vegades en les votacions passen coses ben estranyes!» Deia el batlle de Viladreta, tot xiullant i mirant el sostre. En vista de la situació, sorgí una altra idea. «Haurem de fer una consulta directa. No m'acaba d'agradar perquè la votació no serà secreta, però sembla que no hi haurà altre remei. Ara ho consultaré amb la comissió de veïns». I el periodista va rebre la resposta afirmativa del president de les associacions de veïns. El diumenge, en sortir de la missa major, els habitants de Viladreta i de Vila Esquerra es reuniren amb els vilacentristes a la plaça de la Font dels Cinc rajolinets. Els alcaldes i la major part de regidors no hi pogueren assistir, ja que havien agafat una rara malaltia que els feia sospirar a cada moment. Ai, senyor, on anirem a parar? El president de la comissió de veïns, enfilat a la Font, arengà a la multitud. Ja sabem què significa el referèndum. I com que no hi ha manera que surtin els números, hem de recórrer a la votació directa i pública. Així, tots els majors de 16 anys... Escolta, escolta! Què vols, paret? És que jo faig 16 anys, d'aquí a 10 hores puc votar? Sí, sí, que voti! Cridaren veus esparses que tranquil·litzaren el conscient i responsable Peret. Com els deia... proseguia el president de la comissió. Els qui responguin afirmativament a la unió dels tres pobles es col·locaran sota els porxos de l'esquerra de la plaça. Aquells que creguin que no és convenient la unió aniran a la dreta i els qui no vulguin votar es quedaran al lloc. Encara resonaven les darreres paraules de les instruccions quan es produí una allau d'homes i dones, de vells i de joves, cap als porxos de l'esquerra. Semblava la fugida d'Egipte del poble d'Israel, però sense Moisès al davant, ja que el que arribà primer es deia Samuel. Al mig de la plaça quedà una sola persona. Esperin, esperin! Jo també vull anar cap als porços de l'esquerra. És que m'han trepitjat i avui tinc un reuma. No pateixi, també li comptarem. A la dreta quedà una velleta que repetia. Qui ha dit aquest senyor? Que donen a l'altre costat de la plaça? Si no ho diuen més fort, no sento res. El primer a felicitar Pere va ser l'apotecari de l'antic poble de Vilacentra. Si mai necessita els meus serveis científics, ja ho sap. Puc col·laborar amb el meu ajuntament que surti de les eleccions. Ah, i tinc un cunyat que és tècnic a remenar aigües brutes i un cosí que és especialista a bufar núvols en els dies de tempesta. Encara no sóc alcalde de Vilanatura, però si guanyo les eleccions, li puc ben assegurar que les coses aniran diferent que fins ara. Estaven redactant les actes del recompte definitiu quan, davant de la casa de la vila, aparca un cotxe gros, negre i amb una bandereta oficial. El xofer obrí la portella i en tres senyors ben vestits, amb tres terns negres, amb ratlles blanques i venen corbetats amb una agulleta enmig de la corbata de cadascun. Hem de parlar amb vostè, senyor Napiador. Digué el més alt, mentre senyalava per ordre d'estatura de creixent. El senyor és el secretari de Governació. Aquest altre és el subsecretari de Governació. I jo sóc el secretari del subsecretari del secretari de Governació. Lamentem dir-li, senyor Napiador, que el diguem-ne referèndum que acaben de fer... És completament il·legal. Però què diu ara? Demanà Pere, mentre Joan Objectiu feia fotografies per a la posteritat. El senyor secretari del subsecretari del secretari general traia un escrit de la seva cartera quadrada amb tanques argentades. Va en contra de l'article 547 de la disposició transitòria de la llei derogatòria amb efectes retroactius del decrepte aparegut en el butlletí oficial amb data On dia, feu Pere Vull dir, senyor Nàpia que els tres pobles no poden unir-se El que sí que poden fer és canviar el nom si ens atenim a la disposició complementària en lletra menuda de l'articulat del projecte d'ordenació territorial intrínsecament en vigor mentre És el poble, és la gent que vol la unió Tan se val és il·legal i ha de quedar sense efecte. Molt de gust, i si mai necessita un aclariment, malgrat que tot està tan clar, no ha de fer res més que telefonar-nos. Nosaltres sempre estem al servei de la gent. I en veu més baixa s'adreça al secretari general de Governació. Si ens presentem encara podrà jugar al seu partit de tennis, senyor secretari. Pere restà glaçat mentre els veia partir enmig de la polseguera oficial que aixecava el cotxàs. Ara sí que m'ha ben fallat el meu nas. No em podia pas ensumar que succeís una cosa així. L'endemà, la comissió de veïns el va anar a veure. Tot ressolt, Pere. Volem que es presentin tres candidatures per als tres pobles. Vilanatura de dalt, vilanatura del mig i vilanatura de baix. Creiem que els tres pobles podran actuar ben d'acord, com si fossin un de sol, perquè volem que una candidatura l'encapçalis tu. L’altra en Joan Objectiu i la tercera, Verònica. La secretària de Superpam? L'exsecretària, perquè ha enviat Superpam a pastar fang. Ens ha vingut a veure per tal d'oferir-nos el seu programa completament ecologista i feminista. En un dels tres pobles hi haurà un ajuntament format exclusivament per dones i a tots ens sembla molt bé. No cal dir que en les properes eleccions sortiren les candidatures encapçalades pels nostres amics. I la sort feu que el nombre de regidors igualés és el de regidores. Mira que bé! Així estarem aparellats quan en sortir de les reunions municipals anem a menjar un pa amb Can Forquilletes. <coughs> ha transcorregut un any des de les eleccions. La gent que torna als pobles de la Plana després d'un temps de no ser-hi no els reconeix de tant com s'han transformat. El que es nota a primer cop d'ull és que s'han plantat molts arbres, però en aquest cas els arbres deixen veure el bosc de l'alegria dels habitants. La gent s'ha anat desintoxicant dels efectes del pulsim de pebre radioactiu. Els ha quedat, però, l'afecció als menjars carregats de gust, fet que atreu força turistes que volen assaborir aquesta especialitat culinària de la plana. Avui és la festa major dels tres pobles. A l'ofici s'han cantat els goig del nou petró comú. La tornada diu "San Simeó, deslliureu-nos de la contaminació!». Mentre la gent xerrava i es divertia a la plaça de la Font dels Cinc Rajulinets, el noi de telègrafs ha lliurat un telegrama a Pere, que l'ha obert davant de Joan i de Verònica. ve del Ministeri de la Indústria i diu «Aprofitament antigues instal·lacions de la S&RBP Co. Stop». Serviran per a la fàbrica Allioli, Ceba i Derivats S.A. Stop. Solament productes naturals i radioactivats per a la seva conservació. Stop. Capital del país i futura expansió arreu del món. Stop. El ministre. Pere es deixà caure sense esma a la butaca del darrere de la taula del despatx de l'alcaldia. Ja tornem a començar, digué amb un fil de veu. Almenys seran productes naturals, ja Joan objectiu, aixugant-se una llàgrima. No ploris, Joan, intervingué Verònica, que ja ho farem de gust quan hi hagi una fuita de pulsim de ceba. Les bandes de les tres vilanatures, més afinades i sincronitzades que mai, iniciaven la cercavila. El bon Jan, el mestre de la flauta travessera, ja no anava una passa endarrerit dels seus companys, perquè els ajuntaments li havien comprat una sabata ortopèdica amb una sola gruixuda. I així no corria el perill d'enxampar, amb el seu instrument, la gorra del mestre del flautí. L'aire era nítid i transparent. Per tota la plana resonaven les notes de l'airosa cercavila. Pararapotxin, pararapotxin, pararapotxin, pararap.